カレーボーカティカセヘムヤタノヤシムリゼヘヤコシシモワイナイトワニンゲネシムリゼイリオアンディカワナムトゥンズマヒリウハディティアパンチニタンザニアウアナジョージアヤニモセニアウナイウェザコンパタコピテシムナンバーファタゾウォリセタタノタノ Sabina Mbili Sabina タトゥイシリネナタノナムシムリアジカティカセムリゼヘニナイトワヘラリアレギザンダロウンド オナウエザコニパタコピティアシムナンバズィフワタゾウ、シフウリサバモギャタトゥ、タトゥタトゥ、ナネタトゥ、タノタノセヘモヤネエリシアンバーポトゥリモナケシー、アキワアナタカコキンビアエリアトロケポトオケミコノニマワトンバウリコメンカマタ。 カ、ja、ke a ラハジャンドカー、アカオナガリラポリシー、リケレケアパレワ p o コワコマニキトウア e タ。Yeh, k ピキレンデレ a ケセ s a ァニキワコキンビア、ササトウエモカティカ i ya tano Gari lilile, lama polisi likafika pale, huko polisi wakiruka kutoka katika gari lilile. Hatakabla siyesimama vizuri. Kisha wa inekati ya wakani vami yapale nilipokuwa na kuanza kunisonga zonga. Mimi sikuwa na lakuchite teteza idia kuendelea ni mepigamagoti. Wakunikiwani mnyoashemi kono yangu juu. Wadini chokuwa na kunifunga pingu mikonuo ile ambayo bado ilikuwa inayoyomaumivu yakofungwa na zile kamba katika namna yamate somakali. Wadini pakisa kwenye geri shudamimi na wakataka kuondoka. Ilani kwa onani wasihidi ambapo moja ambayo oni ridhiokuwa kwa namna yoyote ile. Wadikua hawajadifahamu bado. Afande, afande na umba nisikilize afande. Nilimsihi askari ambayo yalionekanakuwa kiongozi wa ulimsa fara. Unataka kusemanini wewe muaji. Una uamamayako. ありにふけや。あふ ande。おかぽりにあふ ande。あふ ande、おかぽりにこなむとはめわわ。にきゅうんごぜ。にむとまるふふうなにへい。にわし his son Acabraham de Andoka namimi。なおんぱむり t a、ok、m b u r de a m b o h i l l pier。こなわとはみ fanya mawadi afande。しよみみになまし aka nihawa memuwa mamiangu。ねり jeeleza、お pesu pesu pesuote ねり o h i s i n a f a k e l e z a りこぎとはか t i a k i t a n s k i l e k i c h o k u a n beleyangu。 Wenzako wamekukimbia tayari, wamekukimbia na utahukumiwa peke yakoewe, alinajebo huko wakitaka kwa undokazake, hapa na afande, na wao mbasa na tuende huko porini, kwakawaida huo wasio jambo la kawaida kabisa kwa askari kumskilizamtu miwa nakufuatana yao washiawuri, elikuwa hivipia kuangu, hawakunielewa hataki dogo, baadala yake askari moja dijeribisha kirungu chake katika miliwangu, na kuniti yama umi vumakali na gari lika undoka. Gari liliondoa kwa muendo wa kasi lakini niba da ya muendo ulipungua kutokana na ubofu wa bara bara uliokikabiliki jiji chetu nilikuwa katika maji onzi kwa mara yakuanza kabisa katika maishayeangu nilikuwa nimefika pingu namba ya zaidi nilikuwa ni kwako salama uaji safari ile nilikuwa namba yakupe tazozote tangu nilipoanza ku safari na nilikuwa nikiona kama ni safari yakuweleke ya katika moto wa mileni nili jiaribu kuwatazama wale askari kwa jicho la huruma. Lakini hii hai kusaidia kito. Bada yemberegari rikasimama. Hapo nikaona maskari wa wili wana shuka kabaki mmoja tu pale katika dini lekarandinga. Ni hapa nili poipenyeza shingo yangu katika bomba na kuweza kuhona inji. Gicholangu lilirikuta na mmoja wapo ya suramba zoniliziona usiku riopita. Ziki usika katika kutoa uhai wa yulembwa na aliyewaeleseani wa pikipa walichokuwa waki kitafuta. Afande, afande, nili moita huko nikiogo basana. Afande tafadhari nisikilize Afande niliendelea kumshii askari aliokuwa mbaki ambayo badaya nilikuja kumtambua kwa jina la Simoni. Hula <laughs> semajewewe dogo. Apendo umefika dogo mengi nayo utajibu mahakama hivi hivi. Ali nigiibu Afande sasa nili moita kwa ukari haddi akastadia bu. Akanita zama kwa jicho la kishari shari. shari. Akanita zama huko na kule bilashyakari hitajie kuchukua kiumbuziake. Afande siyo muda wakutumia silaha, nisikilize afande na kuomba tafadhali, nili mweleza. Haya sema, alinijibu huku wakijiwe kasawa. Afande, hao watu mbele yetu, jana usiku wamemua, yes, nimemkumbuka jine wamemua gadi na mselemu. Wamemua na nilishudia kwa macho yangu. Afande na kusii kama mdogo wako nifiche wa sinione, wananisaka wani uwe. Mana nendeshudi yaki la wali chokifanya kuagadina, neli moja zako asauti yako sisihi, afandi saimona katabasa mukidogo, kisha kacheka pwa zarao. Hehehehe, <laughs> ngogene wai te wakuhone kabisa. Ali sema huko wakipanda katika bomba, ili yaweze kufanya alicho kusudia. Nekiwana pinguyango mikononi nilimishi kamguake, na kumsisihi sana sifanye vile, afandi na wengine nikiwa nakidisanguti mamu. Afanye waki neona watanihuwa, namtaukosha ushahidi, afanye wanaihudhio moinchiao, kama huwa minipigasi muagadi nauzungumzena e, afanye, gadi na, na wamemoa, neli muusi hizoidi, kosehi kuangu katika namna moja amanyengine, kuli mfanya yule afanye atuliakidogo, kisha kampu akotila kya kanipa ni jifunike, neli jifunika na hapa ni kamshikia kimoita afanye muingine na itwia afanye wanchera. Halipoitika ni kaitambua kuwa nile sauti ya mkuwa ule msafara. Nikiwa katika kona moja nimetulia nikiuficha uso wangu. Niliwasikia wakizungumza na nikamsikia yule afande wanchera. Hakisema kuwa watu wale ni wapelelezi wako katika kijijihicho. Kwa ajili ya kumtafuta mtu umi wa wama waji. Halietoroka kutoka inchijirani ya Kenya. Niliomba sana afande Simon ya weze kumoeleza juu ya nilicho mueleza. Atakabula sijamaliza kuwaza hivyo. Nikamseki akimgusia ya juu yanilichomweleza, wakati wanazungumza nikaisikia sauti kuambali, waheshimiwa tunawomba tulikagua garila nikuajili yakujiwezisha tu, maana kila gari tunalikagua kuajili ni tuliopeo na serikali. Sauti hile nilisikia usikuri opita, sa sadu wa hikawa ni kuamba wasiruhusiwe kutukagua, maana kunyonya na kuwa otu kungebandili kila kitu pale tulipokuwa, zikuwa nikiduwa sheria zozotezile, ikiwa askarinao anaoweza kukaguliwa garila o. Ikiwa ruhusa imetoka ngazi zaajuu kabisa Wale watu ni akina nani hasa jamani、e. Nilijiuliza sana huku nikombea nisijia kuwana mwisho mbaya kabisa Kuhishi ya katika mikono yao aa, aa, Mnamashaka na sisi kuwa tumemuifathi mtu huyo ama Sauti ya afande wanchera kiongozi wa msafara ule ilihoji Hapana afande tunaitaji kujirithisha tu Nikaona hii hali inaweza kuwambaya kiisha nikajikuta na semaninge Heli ni sisi semeni ingeni kamuu akuzungumza afande simoni, uahombi mungeli na aliye uagiza, wa uahongoa hao, ni uahongo afande, ni lisungumza. Kaka miyakimburu we we. Ali foka afande wanchera lakini nilicho akufoka lisema kile ni licho muomba, amafisa tunawomba mtupati mkuwe nu tuzungumze nae, kama hamu tajiale, wanchera aliwaomba, inama na hamu amini kamatupokatika kazi yama, ali gibu. Akamani ya muamini kamasisi atuwezi kutunza muharifuenu. Kwanini bainsi muna taka sisi tuamini tuokuwa mumegizi wakufanya kazi huku vitambulisho pekee avitoshi. Aridhibo kwa jayuri afan de wanchera. Kimi aki katanda. Bela shaka kamani mochisa sauli kuwa umeanza kufoka na kilitochokuwa kinaenda kufuatani moto. Mbaya zaidi moto huu ulikuwa unakudia wakati miimi ni kwanini na pingu mi kono ni ningi jiyoko wa kesi mi mi. マファンでワナツウシラハシワツウリ、ウァミモアガディナワナタカコポテザウシャヘディ、ウォケニチニ n ウリン z ナワシイタファ h リ、ネリズムザホコナテテメカ。 アジャクトフンディシャカズプンバーウェイアリジブウカウカリウ a ンチェラララキニバディアクジブウニカムシキアキマンディ u ファンデサイモニアインギエガリニ a u,、yani、aki, n チュコア a イラハネ a ギクタナパタナファシアクトアバサムヤニクシャウリウアハタキラキニウシャウリアナウチュコアネカギクタナタマニクウアスカリネ k a r i nika u s i k i ニタファニアキラニウエザロニウアスカリネカウシキアムランゴキフングリウアナキシャクウフングアビラシャカスイラハゼ a tayari ヴィラシャカスイラハゼリコワタヤリ、ハトタピガシモ、ナトタカゴワガディレノ、エリシキカサウティンピア、サウティアンバ a y ハトウシ a, u, u, ik ya, a n レネリスキア、アリヨ i ンゲヤヤリマニシャ a ウ i リワロササナリウエ、ネリテテメカサナ a Gifunze, haki ni neno moja ya jipesi sana kutoamuka, lakini ni kujunda ni neno kubasana. Haki yako mnyewe, inaweza kupendisha na kuitu wakosa, halafu kosa wa wa wengi, kwa sasa likanyo shono na kuitu wakati, askari wetu wanatowekwa diya shoko tupegeni atuzipata akizetu, lakini ni wapo masikari wachache katy yaha auengi, wanazipendisha akizetu kwa makusudi kabisa, kisakiku kikiwani rushwa, epo karusha sasa, ni hadui wakati, nam. シフォリシタのタノ、サビナビリ、a ビ i, i katika r i タ a y a h i リアギカリウォイアヒ、ニナイトアヒラリアレギザンダ r u ー・ウォンドワ。 アマークウェルニングポジャバーダイ。